Track 33 Kann auch Stress in der Arbeit zu solch einem Ausfall führen? Stress kann, wie gesagt, schädlich für das Gehirn sein. Aber nur, wenn er unkontrollierbar ist. Denn Stress, und das ist ganz wichtig, denn sonst müssten wir ja alle aufhören zu arbeiten, kann auch positiv sein. Nämlich, wenn er kontrollierbar ist. Das nennt man Eustress. Dann festigt er die Verbindungen im Gehirn. Der Hirnstoffwechsel wird angeregt und das Gehirn erblüht, läuft zur Höchstform auf. Sie leben auch nicht gerade wie ein Apfelbauer in Südtirol. Ich hatte ja immerhin Glück, Sie zwischen einer Reise nach Brasilien und einer Reise nach Südafrika zu erwischen. Morgen sind Sie schon wieder in Innsbruck. Natürlich ist es anstrengend, aber ich kontrolliere den Stress. Ich entscheide, wann ich reise, zu Hause arbeite oder in der Uni. Und ich versuche auszugleichen. Wie das? Ich jogge und schwimme regelmäßig. Manchmal gehe ich wandern. Also ist Sport nicht nur gut für den Körper und die Psyche, sondern sogar für das Gehirn? Alles, was dem körperlichen und seelischen Wohlbefinden dient, ist auch gut für das Gehirn. Es ist wichtig, das Gefühl zu haben, den Stress beeinflussen zu können. Es ist unser Leben. Wir selbst bestimmen es. Wir sind keine Opfer.